і показавши їй здвигненням плеча, щоб трималася у мене, перепинив той самовдоволений потік, з нахабною впевненістю пішов до трапу, на вершині якого стояли з боків, чи то для вищого почту, чи для суворого контролю, незворушливі боввани у білому, в бронзі, в золотому шитві. Я був узготовлений на все. Коли спитають, чому тут жінка, що за речі і взагалі, як це так, то я своє посвідчення меже очі і хай вдовольняються. Наш Паталашка, використовуючи свої давні знайомства і зв'язки, спорудив для всіх співробітників агростанції посвідчення, червоні книжечки з золотим друкуванням на Сап'яні, агростанція імені Сталіна. І кожен, хто бачив ті золоті літери «Сталін» вже представав бути нормальною людиною, він почувався так, ніби крізь нього пропустили електрострум високої напруги, суцільна одурілість, здригання, конання. Бери його голими руками, роби що завгодно. Позвічень тут не питали. Бо вони в золотому шитві не наважувалися навіть дихнути на сановну делегацію, а поряд зі мною, ні жива, ні мертва, нечутно ступала Оксана і теж боялася дихнути. Я обняв її вільною рукою за плечі, пригорнув до себе, сказав одному з тих золотих гудзиках. «Хто тут у вас? Ми б хотіли в салон». Бо вже бачив, як члени делегації розповзаються по своїх каютах, ми ж з Оксаною не мали куди йти, а ті дві години до Херсона можна пересидіти і в салоні. Здорове нахабство завжди має успіх». З належною шанобою нас повели між двох стін, що сяяли дзеркалами, бронзою й лаком. Мої ноги за ласям топтали товсті королівські килими, а коли Оксана злякано прошепотіла «Може, не треба так, Микола?» Я підморгнув їй змовницьки. «Гни кирпу, мала, все йде так, як треба. Порядок у танкових військах». В салоні були ще товщі килими, шкіряні крісла і дивани. Розкарякувати рояль розкішні буфети з ще розкішнішими буфетницями чоловік приходить як хазяїнні об'ятної родини своєї. Що будете пити, мадам? уклонився я перед Оксаною, зажбурюючи її робітничо-селянські чемоданчики за буржуйську спинку шкіряного дивана. Оксана звела на мене благальний погляд. «Чи ще не досить цього, що я накоїв?» Але я вже не міг зупинитися. Хто мені заплатить за мою кров і знемогу, за мамене рабство, за наругу коханою жінкою, якими постановами і чиїми наймудрішими вказівками і рішеннями можна відшкодувати, бодай день нашої розлуки, нашого ждання і нашого відчування. Я всадовив Оксану на диван, підступив до ближчого буфету Недбало кинув розкішний блондинці, що царювала серед пляшок, графинів і бокалів, коньяк мені і шампанське для дами. Блондинка різанула мене досить недовірливим поглядом. У прислужників завжди міцна пам'ять і гостре око. Буфетниця не пам'ятала такого члена делегації, вже не кажучи про жінку. Але і питати вона не сміла, тому спитала своє – який коньяк і шампанське яке? Своєрідний пароль для відзначення свій чи чужий. Знала, кого питати після моїх спілкувань з Анатолієм Георкяном. Кон'як, звичайно ж, вірменський, а шампанське – артемівське. Краще сухе. Коли є брюд, то іще краще. А брюд? Цього не знала і буфетниці. Її капітуляція тепер була забезпечена, цілковита і безумовна. Брюд – це абсолютно сухе. З нового світа – «У вас не буває з воронцовських підвалів?» «З воронцовських? Я й не чула ніколи». «Ну, почуєте, що я її, беручи бокали, у вас усе попереду». Їй, мабуть, хотілося спокутувати свою підозріливість, і вона зовсім нечутно не промовила, а, мов би, виліпила губами слова. «Ви такий мужчина! А ви бачили, яка в мене жінка?» – засміявся я. Оксана дивилася на бокали в моїх руках, як на чаші з цикутою. Тримай, мала, сідаючи біля неї майже силоміць, вставив її у руку бокал. Повинні ж ми відсвяткувати свою зустріч після такої розлуки. Отут святкувати? А чим погано? Королівська яхта, прогулянка по великій українській річці.